Com sabeu tots, aquest divendres hi ha l'entrega dels Premis 2x4 que organitza la Fundació Ernest Morató a casa nostra i un dels Premis és per la Núria Berengueres, aquesta intèrpreta de, de casa nostra, que ens ha acompanyat amb la seva música durant moltíssim temps. Avui volem fer d'una manera resumida un homenatge també a ell amb la seva música. I ja ens va acompanyar a Ràdio Palau de que recordar que era l'any passat, però avui la volem tornar a tenir entre nosaltres uns 100 minuts per parlar-nos d'aquest Premi i de la seva trajectòria. Núria, Bon dia.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 la L'Avanera, que l'has portat des de fa eh, tants anys, eh, perquè sabem que estàs per, per el Vallès. És la zona on t'has mogut més, bàsicament, o què? o què has fet? No, no. no, no. O sigui, m'he mogut pel Vallès, m'he mogut pel Barcelonès, pel Tarragonès, per, per Girona, per Lleida, per tot arreu, amb aquests 40 anys. Evidentment, al principi sí que ens movíem més per la comarca, eh, als, als inicis de, de, de, del grup,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 present en el, en, el, en el món de la venera. Estic molt, molt contenta per això. Tu vas començar amb el grup, que, que el vas fundar, com, com has dit, el grup quatre Veus, sí. eh, que després va canviar de nom. Eh, crec que recorda, sí. és, és, tota la teva trajectòria ha estat lligada amb, aquest, amb aquesta formació? A veure, vam començar amb el grup quatre Veus, que precisament de la mà, jo vull recordar la figura del, de l'Andreu Tura,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 en Rafa Pino, l'Agustí Alonso i jo. Uh, ja has tocat diverses vegades, he estat diverses vegades a l'escenari la platja del Port Bo, Lilla, de Vanilles, sí, amés i aquí a la cantada de Vanellas, a més a més amb, amb d'altres cantades que has participat, com a Palamós, ah, el sí. Serrallo Tarragona, que és preciosa a l'hora de l'escala sí, també. Sí, Amb uh, què quedes d'aquest món? Amb què em quedo? Uh, doncs, bueno, em quedo tot el que m'ha donat. Amb, a nivell de... de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 Eh? I a tu també, doncs, moltíssimes ah, sí. gràcies. Una abraçada, Núria, gràcies. Molt bé, Rafael, una abraçada molt fort i gràcies a tots vosaltres.